Ezin misia eta tachek hitotzen dituztela batek errandu, bimila euro elektrika pagatzen duela urtean, eta hauetarik behatzi unho euro tachendako direla. Aipatu diren gaien ahtian ere, laborarien ezinbizia, zaharretxetan ahal eskasak eta ondorioz adinekoek er harta ezin txurta. Jean Lazarek bere sustengo usua ekarririe, franziako media jaundienak gesurak gaitzetsi ditu, uste du ere hirietako manifestalietan bazter funditzailiak nahitaratutziak direla usterat eta bi proposamen nagusi ditu. bata, notre legiaare nezestatzea tokiko autetxean jalaak murristen baititu. Jean La Menton president apreseza eman kondanean mo. Prezidentunekin eta intznetik jola handeta baldzekin hauzapezak <risa> hiltzeat kondenatu dituzte notlegearekin. Diru laguntzak mugizuz eta hainitza zaulduz. <risa> Ean eta febli izan boku. Lehen zuten tokia eman behar zaiote uzapezeri. Gizabeto <risa> pagaban, auparavant... Eta azken hitza, jaka hori bati, Jean Lazelen eranetaz zertzion galdatu diogu bilkura bururatzean. I, oui, ila répondu dant dant dant, ba, par rapor a zeu ki peut fer. Erantzundu egiten aldunaren arabera, deputatu gisa, gero gobernuak luke egin behar. Deputatu batek bakarrik ez du jau segiten ald, bestek segitu berlukete. Tu sal hi peut rien fer, il faudrait que les autres deputés le suivent, sur si sapea pas mal de problemes. Eta aldarrik apenetan entzuten baita ere deputatu gutiago behar laikela, Jean-Lazal eta autetsiaren arteko hurbiltasuna galbai laike.